Кожну свою копійку економив, складав її до іншої копійки, щоб батьків спадок приумножити хоч на 15 тисяч. І нарешті безболезненно на проценти з нього зажить, як подобає синові такого батька, котрий не пожалів нічого, включає здоров'я і життя. І от коли... Мені залишилося наздобирати ще якісь пів тисяч, як раптом ці бандери вирішили мені помститися. Як вони вже раз були, ділили, водрузив на власть Хрущова, який зробив спробу розвалили СССР. Як в українець приходить до власті, так і жди, що своїми тайними путями через Запад для цієї цілі видвигати нагору свого українця Горбатого. І до такої міри, що він обманує кожного і всякого на цій должності утвердився. Що коли мені для осуществлення своєї мечти осталося якихось півтищі, тут возьми і произойди 1991 год. Спеціально для того, щоб усі чесні мої збереження перетворилися ні що Що на них лише буханку хліба можна було стало купити А вже про масло намазати, так і звініть Бо то батько правильно мені сказав Ох, тут з ними ще й роботи, і роботи Стіко, що не переробиш її ніколи, так багато Що я лише тепер почав понімати що він мав на увазі. Отут бери. Я кому сказав ясно: отут бери. І все як було. Отут бери, отут пиши. Я тобі кажу бери ручку і давай, і щоб усе, як коли і скілько раз. Да, на бумазі, бо потім скажеш, що не було такого. Ні було. Раз бумага є, значить було. Іч умнік. А ми вже умніки, щоб це я, батько, все кидав і їхав сюди, щоб це я останній взнавав, що з моєю дочкою тут у столиці якийся умнік зробив, щоб уже всі знали, а я – ні, і щоб оцей мені умнік потім казав, що він не він і що в нього навіть листка бумаги нема. На, бери, батько і бумагу привіз, пиши, уму сказав. Перший раз ми познайомилися, я не знаю де, тобто точно не пам'ятаю, за яких обставин, тому і не писатиму про це, щоб не вносити неточність. Другий раз ми познайомилися на вечорі пам'яті одної поетеси в її музеї. Як звуть поетесу, це не має значення, бо тут має значення зовсім інше. Бо ми з Надією сіли, попалися поруч наші місця. Ще під час цього з'ясувалося, що ми живемо з нею в однім гуртожитку. Тобто не живемо, бо ми з нею тоді ще не жили, а в значенні мешкаємо. Після чого я мав необережність сказати їй, в якій саме кімнаті я мешкую, і назвав при цьому її номер. Свого ж номера вона мені або тоді не сказала, або я його тоді забув. Про що далі тоді писати? У неї була Танька, така подруга, що мешкала в одній з неї в кімнаті. І хоч це було двома поверхами вище, у вашої Наді якось стався день народження. Я тоді на нього не прийшов, бо нічого про нього не знав, бо мене на нього ніхто не запрошував. А замість того сидів у себе і готував історичну граматику. Не доготував, бо в двері постукано. Я нічого не підозрюючи, що буде далі, їх відкрив. На порозі стояла Надя. «Все зубриж, да?» Гіркота була в її голосі. «Ну да, дещо треба зробити». Вона роздивлялася кімнату, наче вперше потрапила в гурту Жицьку, а потім несподівано заридала. Отут сидять, отут зубрять, і -і -і -і. а тут тобі день народження, і щоб не одна собака і, -і, і льонько, якому великі юси ще й досі плуталися з малими, ніяк не міг впетрити. Як туди вдерся, ридаючи, подовжений, і чи був він у прамові? Так реліктово плакала немнадя, так упевнена, що він забув дивуватися, щоб це в общазі ніхто не прийшов на день народження, тут тіко свисне, і без нього налетять як ті коршуніли. Однак сльози були переконливіше переконливіші за знання.